Das Krähennest, das Krähennest, das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. The Day After. Nun ist der also vorbei, der Tag des Weltuntergangs. Das prophezeit haben Aguettungen ausgeblieben, die angeblich vor mehr als 5000 Jahren prognostizierte Apokalypse hat nicht stattgefunden. Und da wir natürlich zu denen gehören, die das schon immer gewusst haben, äh äh äh, dachten wir uns, es wird mal Zeit, die Zuverlässigkeit von Vorhersagen zu betrachten. Auch wenn wir wahrscheinlich häufig darüber schimpfen, unter den Prognosen erreicht der Wetterbericht die höchste Treffergenauigkeit. Für den kommenden Tag werden Temperatur, Sonne oder Regen zu 90% korrekt vorhergesagt. Die 3-Tages-Prognose hat immerhin noch eine Wahrscheinlichkeit von 75%. Wahlumfragen liegen viel häufiger neben, als man meinen möchte. Der CDU wurde zum Beispiel in der NRW-Wahl 2012, noch wenige Tage vor dem Wahltag, von allen Instituten ein Anteil deutlich über 30% zugesprochen. Der FDP eine Zitterpartie vorher gesagt, das Ergebnis CDU 26,3%, der FDP 8,6%. Unterschiede, über die natürlich nachher niemand mehr reden möchte. Über Trendanalysen einzelner DAX-Werte decken wir Gnedig den Mantel des Schweigens. Aber auch Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung sollten fast schon als verbotenes Glücksspiel der Strafe gestellt werden. Der Sachverständigenrat veröffentlicht regelmäßig im November des Vorjahres ein Gutachten für das kommende Jahr. Hier die Ergebnisse, in Klammern die Prognosen. 2009 minus 4,7 Prognose 0 Prozent. 2010 3,6 Prozent, Prognose 1,6 2011 3,1 Prozent, Prognose 2,2 Prozent. Für das Jahr 2013 erwarten die früher als sieben weisen bekannten Gutachter ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,8%. Wir werden sehen. All diese falschen Vorhersagen haben eins gemeinsam. Tritt ein Ereignis überhaupt nicht oder nicht so wie prognostiziert ein, wird das entweder verschwiegen und verschillt in die Ecke geduckt oder wortreich erklärt. Warum es in diesem speziellen Fall doch anders kam erschweren kommt hinzu, daß bei der Vielzahl an unterschiedlichen Vorhersagen immer irgendjemand recht behält und diesen einen Treffer verwenden dann alle, die mit mehr oder weniger seriösen Prognosen saftig verdienen, als Legitimation für ihre Tätigkeit. Auch die Beeinflussung eines kommenden Ereignisses durch eine veröffentlichte Vorhersage ist ein nicht ungefährlicher Aspekt, den zu Bleuchten aber hier nicht der Platz ist. Mit dieser Genauigkeit von Prognosen im Hinterkopf sehen wir auch den Wahlen in 2013 mit Zuversicht entgegen. Wir werden so wenig oder so viele Stimmen bekommen, wie wir nun mal bekommen, um mit ziemlicher Sicherheit andere Prozente als zur Zeit oder auch in den nächsten Monaten vorausgetragen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter. At Krähennest. mit AE.